Gurekin, Mikel Amilibia, egunon zuri? Egunon, pampi. Horean, uh, zuri zivea ez dugu eginen, mainan laik, enbeian uke kirolan, danzan, kasik politikan, kantuan, txukaldaritzan, zer uh, bat dut kosmetika. Zer, ma, zein best. Suiltzaile ere, ez aki beti Ba, ba, beti. Eta animazioan, bistetan da, animazioan, uh, zuren presa baituzu beti? Hori da. Nola iten duzu, beste kasketa? Hortako ez duzu hilerik gehiago. <laughs> bai, tuti hileak, meneaz ikusten, barnean sartze dira. <laughs> <laughs> Untza? Bai, misik ongi. Bai, hori da. Beti arrangoitzen bizi? Beti arrangoitzen bizi, bai. Horean, ikasketak egin dituzu beti ikastolako sare hori hartu zuzu, sehaskarena, seho? Bai, <laughs> asinaiz behaz, hama uh, ba, ba, ikastolan, uh, bai honako polo ikastolan, Eta gero uh, ahangoitzeko ikastola ara joan nintzen. Ahangoitzetik uh, biagitzeko ikastola begira eta gero kanbora. Eta gero kanbotik bota da, nindutu zen. Abai, eh? <laughs> ez, ez. ez. Ainona nintzen egantzuta Mikei <laughs> marzira beste eskola batera. Eta azpa, azparneko laborantzagan bara joan nintzen. Laborantza dizi izan zira? Uh, bai, hori da. Eta lagundu zaitu? E, e, e, ez duzupateres egitu horretan laborantzan? Uh, <laughs> <laughs> Orti nintzen uh, basoa izan eta, basoa moltsean. Eta uh, amaik lagun batzuekin, uh, deri batu ginoen uh, eskola bukatuta, jonen ginela Argentinara uh, bidaie bat egitera. Beraz, uh, ekainan bukatu ginoen uh, gure lizoa, basoa eskutan. Eta uh, be, azaroan jonen uh, ginen uh, zakuekin Txile uh, Argentinara uh, iru lauila betez, uh, zakuekin uh, zerri gabe eta kristuna pasaginuen eta gero behiz eto eginen eta egia gana laborantza mailan ez nuen... Hor uh, oh, momentuena ez nuen uh, deus eginez. Han lan egintzen duen biskabat argentinan? Besta biskabat? Hainit? Bixitatu museoak... Ez ez, ez, ez... Bela, besta egindugu hori bai, bai, baina gero uh, ibile eginez, ezkereskoin... Uh, uh, an, uh, mend, Andeseko mendiak ere trebeskatu genituen oinez, uh, itxasontziekin, zaldiekin... Uh, Kristoen bidaia, usta, uh, biziko bidaia handiena hori zela eta politena. Ah, ba. Zertzen duen, uh, eme sortzi urte pasa? Ogei, ogei bat urte, bai. Ogei, eme reditzi ogei urte, onginean, er, deus jekin gabe eta, eta ezagutzea derrak egin ditugu. Uh, Argentinako gazte batzuekin. Eta bai, bidai biziki polit bat. Dura ogei urte orain. Wow. Kulturalki, uh, hirian uh, implikatuazinen, deian, uh, bon, kirolari ere? Kilolari ez dakite hori egiten alden eh, bai rik nintzen aitunitzen biskata jangoitzen laguneekin an ez ba argoitzeko ah, taldean ah, ofizial ah, ba bai bai jangoitzeko taldean bai baina no egiko laguneekin egutaldi txiki bat zen den no kontratu sinesten den gure orginenan bekanborren kontratu bitira seginoenek kanborren kontratu la rischuro <laughs> basinu ten den ere es, <laughs> es, es, es es la rischuro gora goziren da google imagine uh, uh, mendikota Mendikota lehen bazen talde bat. Bokokariak ziren horre. Gau gozazen horiak kontrabainan gero, besta edera iten ginoen beti handa mendikotako zela jondoan hor. Lehenik bokokatak jo besta? Ez zen so, bokokau ekin, bate. bate. <laughs> <laughs> Plakaz ederaak minen, ez ez. Egin egia zena. Ba, Giro, memento honak ere pasatu ditu ze? Eh, ba, ba, ba bizikion gita gu, lehen, ara, zerri mailan ginen, jo tenginen bukatuta jo tenginen landesetan beti bazirena, En egiten da de, de bala, papa eta lako gauzago handena jotenginena ara. dantzatzen fe, Biziki igingia zen haiia, ba, duela oraina baiz zazpia hamak bat urte geritu uta laain. Ez du egtzen bate taldea. Ba baigitzen eh? ditut balaagoBS finaletara joten ziren, beaz, antolak eta mailan, autobusak eta eta atxeko besta, antolatzen bai galetzen zidaten biska laguntzea baan ba, detan eta joten dira aurrekin ahnutze ir uh, ikusteraz ta generau duela irualdi zea uh, uh, Francisco Chapeldo ni sandira uh, irualdi dira eta hor uh, aurten uh, federal iru dira, inoiz uh, ez izan hor mai la secularizada estado jaritira va a es ver en contra bardo se le animaleko contra o bat izanen da, en contra habendo hori esta seriosa da oje Ba, ba, bai, hor sello se da, ba. Ba, ba, ba. Or, ba, derbi, egiazko derbi aizaren da hor. Egiazko kirolariak ere ikusten dira bai. Honak Ba, ba denetarik bada, eh? badira gure lagun batzu, haste <laughs> burontan gurekin <laughs> ziren ere. Me ez, ez, ez, o, ba, ikusten beste, beste maila bat da, bai, hori sok da. Uh -huh. Kirola, gero kantua, ere, nora sartu zera? Ba, ben ni... Eri hubiak eraman zaitu, mentoaz? Ez, bat ere, nor hemen uh, uh, gazte 3ekin gastegasteginenetik egin eh, genituen kandutza belketak eta hau salbadogen. Enzo dituta sandiro des de l'asfaldi. Ah, ba ah, bai eta ma biurte genituan, enfin on era ya zen eta salbadogen um, ginen, bai? Hori da, salbadogen intzi beti ta kantu txapelketak belketak egin genituan younginen finalera uh, bilboldera eta bigarren bukatu genuan eta uh, izan zen dantza ikusgarri bat uh, biarritzen hor uh, garr du midi gelan, eta uh, nik dantzaite nuen Klo uh, um, di durritago janarekin aldean, eta galetuz zidan ea kantatu nahi nuen uh, momentu batez or, basen, uh, bat zen dantzabat eta or kantuz ahitzea, eta gainoan baietzen dako ez, eta hor uh, aritu nintzen uh, kantuz, eta salam basen tiri Uh, eturri zen ikusterat eta biharamunan ditu zidan ez nahi, nahi ikusteko ikusteko uh, dantzaldita batean nahi nuen kantatu tenik amasai, amabost amasai urte nituen gazte-gazte hor azparnen intzene eskola noruitzen naiz eta gandot behar ez, zer ez eta behaz montatu genuen gaubelet aldea baza amasai urte eta hori ez nahi kientu berak, berak wala, ikusi zauten hor garrun midi gelan eta piskat be, Berekatik, edo, ez da geno da ara, kantuz, taldea montatu genuen, bi, zehzen bai, ah, argentinatik, ez, le, askoz lehen agoriz, hama hasi urte nituen. Bera kantaria zen, ere? Ordoan, hasi-hasirean, berak bat zuen bolbora taldea, ez da gaitzen ziren. Bolbora, bai. Ez da eh? Ez da inzahar, efe, gaitzen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eta Berra berak elditu nahi zuen? Berak edutenek, eh, dutidira ezagutzen dut ustenak. Zok zoman dituzu, ber, ergoita? Berroi, tianko. Bai. Ah, gazte iten dute. Eh? Bara, eh? <laughs> biziki gazte iten dute. Eta ez, bera, zen bolbora taldean, eta gelditu nahi zuen eta arizen bilatzen beste horbait, bere hori dezko Eta, jodan, asieran hori iteko zen, eta gero gantzuten, azkeran geritzen zutela, eta beste talde bat montatzen zutela. Eta hortako montatu genuen talde hori, eta ustut dut, beti ari direla, eh, gauberetalde hori. Izena bada beti? Bai, izena, eta Euskorekiko holtzetan ari dira beti bai. <coughs> eta horrean zukze, kantatzen zinua hor, Bai, hori da. Eta tirrik ere? Eta tirrik ere lituzuan. Ah, bera ah, ordezkoa ah, iteko zen, eta gero, ah, bai, benan, bera lagundu bai maipiskat mm. mundu hortan sartzen. Garai ortaan mazinituen hilak, luzeak. Bai, bai. Biziki luzeak. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bai, eta fina, biziki fina nintzen. <laughs> <laughs> e, Kirolaria, to? <laughs> <laughs> Kirolaria. <laughs> <laughs> eta pumpika denetan hor, esenan? Bai, bai, biziki. Bait zinua, argiman hori publikoarekin. Bizik, bai. bai biseki, Ama shi urtetan agia gaste nitsen mm. pizkatza hilazen mainan gero uh, esperientzia hartuz eta ali tornetsari sa sas, ba, sa espi sortu urtetan sordan saldietan eta igualdean eta ibiltzen ba, ba, ba, no, ba, eh? sinestena uh, bai bai eskolerri oso biziki kontenginen taion gire italiara ere jo ginen ayotsera ba, bai uh, bai biziki, uh, biziki, uh, uh, biziki momentu onak pastoritugun mm. debeko atzu ere zi si zan dituzu Ez, horretzi da? No, bai. <laughs> <laughs> bai, momentu... Momentu bai. gogoxak ziren, bai, ke? Uh, bai, harritu ginen, dantzaldi bat egin genuen zerzen uh, um, ba, politika bazen azta uh, kit zerzen uh, garaian. Eta bai, izan genituen historiukik txiki batzu ginen preso joan ez. Gerrik. <laughs> Iduridu frankoren garaiko garaiko e girela. Ezen hori, eh, baina bai, ba, nola euskara zaregine eta mikroan bai, mezu sinxo batzu pastu nituen, eta bai, zerbait izan zen. Blacklistatuak izan zen bai. zen. Fet denak ni bai beti hori zuen. Mm. Bai. Gustua, beti uh, animazioan eh, uh, izan duzula? Bai. Talde ekin txegitzen bai. maitu kantu zu, no? Bai, be, bo, ni gero gaule taldeak gelditu nuen, gero beste uh, dantzali talde batzuekin zu uh, musika gelditu genuen, eta erren ginoen, zendako, duguru, beste zerbait montatuko gure artean, lagun artean, eta montatu genuen uh, txori banda, deitzen zen uh, talde bat. Ez bate batez Eroskiari uh, ba, beti mozokotu eginean, uh, la biltzakaren uh, kako bat egin genuen, eta bo, iraun zuen bihiru urte, Eta ho montatu dugu beste talde bat du urte bat edo um, ba, peskat ariginente uh, aspallitik ez dugu jo, zerbait montatzen dugu eta SFM talde montatu dugu eta hor ba, Fermin mugusen uh, musika harttzen ditugu begiz hamalau gira holza geean hainiz uh, uh, da, eh? uh, bada t trikiak, gitra, teklatua, uh, tronpetak badira... Fermin muguruzatik, negutik pasatuz... Ba, Nego, kurtatu hori ouais. da. Ba, ordu bat eta laur den, ordu bat eta erdizalik gira. Orretzen gira, Bayonako Bestetan jozin nu te Ba nio, Alaike? Bai, ba, egure lehen konzertua zendo la bi urte Bayonako Bestetan. Bayonako Bestetan kriston giro hazen, bikaina zen. Gero ikusten dugu, voilà. euh... Gazte-gazteak, aritu ginen leko jonen ikastoraren eta hori aski zailazen zetar, gazte, gazte Ez zuten deus ezagutzen, eta azkenean gurasoak ziren hor begiratzen, <laughs> behin gehia zen. Eta bai, gero inditu ditu zen. Eri urratxe, biztan dena... Eri urrat, bikaina. Kororetsua, he? Izi, bai, um, denentzatezen kororetsua, bai, izan ginean, haize ukaldi txar bata. <laughs> Baina argazkean edera zen. Aleike, hori da, argazkean edera zen, gero bakatzen gira teknika eri. Uh, Zenta lan izan dute garbitzeko egia uh, kantu batez uh, maitituguk... Um, Kolorebizia zen hor. Kolorebizia kantua eta bota genituen hor hauts koloretsuak. Eta azkenan uh, aizia itzuli zen eta aizia joan zen uh, holtza gainera. Ersen gainera eta hor dena koloreztatu zen mikroak. Uh, Bueno, Denetaregi izan zen, ebo, piskat zaila izan zen, baina guretzat esen zaila izan, baina teknikalara entziat, bai, garbik eta Bai, jari gari izan zen, musikariak ere eba zituzten kolorea, kolorea <laughs> <Bueno>, aldatuak zideen. <laughs> Ni joitzen ez bazen gure saksofoilaria, ari zen musikan eta kantu bukaran kendudu saksofoia eta berde-berdea zen, hau <laughs> ingurua suri-suria zuen. Baina izo, oh, xasak. Hori Hori da. <laughs> Hala, bo, pausa bat egiten dugu berdin, musika segitzen duzu, piskat, eskolegian egiten dena? Uh, bai, piskat, bo, gero guko montatu dugu beste zerbait uh, abez batza, laguna abez batza bat, nonari giren kantuz uh, ustatuetan, ezker eta eskuin, menang, bai, gero segitzen dut, urrundik, eba eh, inan. Horire behar ezko da, ustatu sukoan kantatzea, behar da? Be, guk hori montatu gehiinuan, jokame kantuz deitzen da, hori montatu giren duela, Amar bat urte, orain, zazpi amar bat urte. Eta zendako, zendako, jostuki rikbiko tal, ribiko mutiko zen, eta um, rikbia bukatuta eginen kantuz, baina kantuak ezagutu gabe, la, la, la, eta ola, eta jengiloan ez hori ez da posible. Ionen gira, astelengo zize, i, ikasiko itugu kantuak, gitarrekin, akordeinu eta iren gira eskerreskuen kantatzera. Eta hori genginoa, eta orain ikusten da, be, badirela beste talde hain nitz, ustaritzen baionatik honatik, eta hola, holako gauzak montatzen itu ustenak, eta biziki, konten, biziki kontengira <coughs> be, gaztek ere ...kantatzea eta ez lalala hmm. Ni agritzeniz, uh, Andonio Ilokiegi, adibidez ikusten dugularik... ...kantu berrikoi hainitz eta emaite-maititu ikusten direla... ...gazteak, kantuz hmm. eta hitzak alaike iduridu, ezagutzen dituz dela. Ha, beh, nik uh, euskal kantua berriz, berpiz... ...azta uh, inoizile, behinan uh, berpizten dela... ...han nik ezagutzen ditu jendea hainitz, ez direla bate euskaldunak... Behinan, kantu euskaldunak ezagutzen dituz dela gogoz... ...eta maite dutela kantatzen eta hori niretzat puriteta da. Mm -hmm. Mikel, amilbiarekin gire da beti, orga Mikel, autatu zu kantu bat, leena Janusz Lesterena eza nenda. Ez dakitzu kautatu zu, Ez, huli dut nik autatu, uh, nela horrek, eta etorri aintzien gaukizontan, er, ezan ez ezan ezin dut kete uh, kantu esala, uh, azkotan entzuten ditugu eman kantu eskaintza guri intzaguriketetan, <coughs> eta biak ezan dut, ba, igu minai dugu, uh, uh, ez da den. Janusz Lester? Ba, minak kantua bat dut, ah, papera hor dut. Uh, tabu. Ala ah, papertipiatela tolique Oikoa jurtu da <risa> taubat elkarekin pasat Me asuai galzea ta vaibadun ser esansare eskampona gonean Noi s'viordurà, mai tasunata, ich siea che era maten di tu e ni zorieta, noi s'viordurà, mai tasunata, ich siea che era maten di tu e ni zorieta, noi s'viordurà, caffè va, mo shuva, nenta Gurei zara, tabu larrak Hagorputzea Gu bagara ordularian area Janus Lester, haitortu uh, diguzu, eh, Mikel uh, Tzinuala, zuk baita ezpada utatu. Ez, egia. Zea dien dute, zure aurrek? Bederatzi eta 6 urte. Ah, bai, eta deia entzuten dute Janus Lester? Entzuten ah, dute, oten irakon zertu eta ara... Eta ah, bai. wow. egiten dute eitaren. Eitaren <laughs> bidetik, kantari izanen dira. Ah, eba... Honekak neralabak piskat beldurtia da, baina bestia piskat... Auxartago. Aztakita auxartago, me ari da beti kantuz eta... Bai. Iko xiko, iko Baute denbora. Baute denbora, bai. Beste alde bat ez duguna aipatu ono potia. Bai? Baduzu beti potia enpresa? Horda, potia enpresa montatu non duela, bai, azpibat urte binen bon. Hor piskat lotan da, Be, guri jatietan eta sarren nintuen uh, uh, bilatzen nuen nok baita, berri zartzeko zen eta ni piskat egiten denetan naiz eta ezin nuen uh, bedena egin. Eta hori soktu nuen, bainan behar nuen nok bain erekin hori uh, uh, piskat uh, lantzeko eta xa, ioteko mehkatu saltzeko eta bainaztuten hor ratxeman horrendik. Beraz, beti hori da, baina uh, piskat lotan hori. Yeah. Norbaitek nahi badu lan egin potiarekin. A potia da, potiokasnearekin egiten dituzun saboiak, Eta, saboiak, kosmetikak uh, eta goxokiak ere, uh, susetak eta holkauzak egite dugu bai. Mm. Beraz, segitzen alitaike egin, baina falta da norbaite hori egiteko? Baina, biziki egun txai biltzen mehkatuoten eta ikaragari biltzen da bai. Gero, egu behitan, udan, Hortako, uh, hor bilatzen ari nahiz, norbait, piskat schartzeko uh, empresangorekin, nerekin Eta... Hau espedetan da hau? Uh, Ez ustaritzen, horren dena ustaritzen bai Ah, dena ustaritzen bai, dena, dena. dena Animaxion ere? Ere, bai Zenta, hori beste asketa bat da? Bestek asketa bat, bai. Hor, aurrekin, gehiago lan egiten duzu? Bai, hori da, animakzio elkarteak ama, ama bost urte ditu horten, eta hori, bai da, puzgarri animazio ara hori, adibidez, momentu ontan, abendoan, egite itugu entrepresentzat edo hori ekoetxe hori, egu berriko animazioak, uh, izan puzgarri, izan makiatzea, izan uh, egurezko ioko, trampolinak, edo, vala, denetari, bai itugu Batinoak badugu ere bat dugu, leheratoki bat. Eta orten... Leheratoki bat bi orte bat Eta orten, uh, Basu Serriko ikastolarekin uh, partai dutzen emaiten dugu Basu Serriko plazan. Abendoren oita zazpitik oita mahera. Ah, bai. Abai. Bai, Politea izan da, Basu Serriko erritziki bat da. Eta or, normalki erri ahondi- ahondietan ezartzen dira. Olako... Bi ahitzen eta ikusi izan ditugu. Garazin ere ez urte bat ez bai. Ange, no, or, angelun, Akizen, Piskat denetan ezartzen dira, baina iru lau egunez Basusajiko plazan izanen da. Mm -hmm. Beraz behar da jendea? Zu, zuen partetik ere? Ordoan, partetik egin dugu Basusajiko ikastolarekin, uh, guk montatzen dugu eta horiekudatuko dute uh, ah. uh, leheratoki hori, eta irabaztun duten sosau jentzat da. Bai, betira nahi izan duzu, ikastorekin fe, sentzibizazio hori ba, mm. e, sentzibizaz, baitzira ere biztanda ikastorari, ba, susarriko ikastoren sortzean zinen, ere? Ere bai, bai hasi iran, bai. Eta aurrekin, beraz, ebitzen zira pusgahi horiek pausatzen, erri hurratzen, ere? Erri hurratz, holen uh, zero parko, uh, beha ez tehi buru ontan izanen da, azpernen. Beraz, orre, zure o... materiala da, ere? Ha, ne, dena ez, eh? baina sehaskak uh, uste dut badirela zaldi bilaldiak, uh, gura soak, beskoitzeko gurasoak hori dira ere hoiek uh, uh, kristolana dute oien ikastolan, beskoitzen, baina hori izanen dira ere Olontzeron park laguntzera, eta hori izanen dira makiatzeak egiteko uste dut eta olko dauzak, eta nik uh, ba, puzgarriak, trampolina bat izanen dut, uh, zeze mekaniko bat, gure txostaltzieztas berrikomendela da bai aste buruan ez zea dinetix zea dinetara dira jostagai du hauen nigitontan jostagaiuak dira 0 2 eh, labetetatik bateu bbj metalokolosak 77 uh, urte trat bai denak ba bai betu ba, ba, bideo uh, atso tiki parken jostoki garasin numersen uh, di couche de la biegun aitachi va chercher tous les posgarient ez auker belduxune taitertia lizen sharto zara bonet aleki net adena ta bisiki <laughs> bisiki deratzen hori ikustea beraz herraindu aurrak aurrekusten aldituztela momentu pantailak eta giustatzen aldirela beste manera bateze be, ah hori pizkat hori dut gela etxean begizu <laughs> uh, tablet itego saut iego nikiz hut batema eta, bate eta benik pentsatzen dut bai uh, egurrezko jokoak adibidez, horiek uh, bizikion gidea, enteergenera zionerazioa, baik zu, aritzen dira aurkikiak, aitatsia matxekin edo aitatamarekin, uh, eta puzgeretan ere, izaten alda enteergenera zionerazioa, jostoki hori eren dut amezala, aurrak beldurdu sartzea, bezaitatxi edo aitamak sartzen dira erakusteko, elgarrikin ostatzeko, eta egia da gaur eguna, uh, gura soak, Beti ari dira ezkerjeskoin mila, mila gauza dituzte eta ez dira hainainit aurrekin jostatzen edo uste nitzuzte jostatzen eta egoten dira telefonan edo baik mm. Eta guen txatzen gira bi jostuki izatea el, elgertruka bat. Mm -hmm. Bai. Eta eta bea egoitea, joko horietan parte hartzeko ere, hori nuze da, eh, leho horiak egitea, da <laughs> ba aldatzen. Justo gime, hori da egibugatzen egia daik, ursten dut uh, trampolinan beresieki, jendeak egitea mena zaizizte hori, ba, itxueten dugu, erraten, bada bi ordu, bi ordu, uh, buztana lego, eta ba mena horrega nahi du, egin. hori <laughs> bizieki luzea. Mainan tiki parkena ez da hain luzea, atortzen mazistere tiki park batera, Hachki uh, fite giten dila gossak. Erran, eh, nuzo, so, dian, lera tokia manen nuzo so, la hor, uh, ilabete ondari an, uh, baxo chariko plaza mahi? Eta gero urtsaileko bakantzetan edo gula? Ez, urtsaileko uh, eguberriko bakantzetan, hor uh, eguberri pasata, or, best, urte, best, urte bukaerako bestak pasata, hor doan eginean dugu uh, urtsailearen lauetik, urtsailearen zazpi arte, uh, tikipar montatzen dugu, uh, garaziko ezkerparetean. Jai alai urtsa? Bai, hori da. Hori da. Ados, urtsaileko dugu ere bukaeran, eh? Eta nahi zurekin ere aipatu beste alde bat, pentsu dut uh, etxen uh, izan duzula janariari tira edo aita xukaldaria ez? Bai, bai, bai, bai. Baina zuk maitetuzun xukaldatzea ere. Batakizun ba, dora ba, joan edizan. Baina egan dizotez ba, <laughs> no, er, er, er, <laughs> aipatzea, menan ba, ba, ba, <laughs> ba, bai, nim, bai, bai, bai, bai, nimi zige maitetuz bai. Ez idazuz egan ez aipatzea. <laughs> Zer, dine freske parke, adibidez? A, adibidez. <laughs> <laughs> Eza, bai, maite dut, bai, sukaldatzea beti, aita sukaldaria xukaldaria, ere sukaldaria zen, eta, bon, naiz sukaldaria baina maite dut uh, xukaldatzea bai. Mm -hmm. sen, ori, uh, den, uh, e nola gertatu zen, hori, uh, telebistan den xaiortan parkeatzen? E beh, zakit, bitxiki, uh, izanuen mesu bat uh, nire telefonan uh, messengeren hori, Uh, mutiko batena ari zen, jendea uh, bilatzen horiteko eta bilatzen zuen Euskal Herriko norbait, ez dakitzer, eta hori eta asieran ezetzer ganoen uh, zite, uh, ez nuen na egin eta gantzian boan, e, um, jo lendi, bon-bon e, deitu nahi basu, baina bon. eta askeran haste buruen ganoen egin, uh, egin eta uh, piskat erabili uh, emankizun hori Euskal kultura eta piskat hemengo gauzak erakusteko hemengo... Moskinak, eta hori hola egin nuen. Baina zira, dena entzinetik egina dela, bideratua dela, eta ez dela gukik ustean duguna den, pantailan. Dena ez, eta nik piskat nahi nuena egin nuen, hori uh, ba, egiten bideratu piskat uh, folklor uh, gisa, uh, galetu zautaten azken emenduan, tortzea boneta batekin, jantziz, basa gitarrez, eta ez da kitzer, boa, genien, boa, ez duela balio joten intzela horretik, Eta azkenean, uh, bora, uh, pizkanei nuena egin nuen, eto egin nintzen, normal ki. Eta nire momentuaz elarik, uh, uh, ni bai honako hor konpont peinan kide naiz, eta han egen ginoen. Pizkatera esplikatu nien historioa, zer zen hor konpont, zer zen peinabat. Joaldunak ziren ere, uh, janari gisa, be, euskal ejiko janaria egin nuen, uh, ATA, eta, um, izurako, uh, izuratik, uh, a bai? uh, bai bai, kria uh, uh -huh. ba, ba, uh, gero de egin uh, nuen ogi galdua eta izurako izuratik, basen isoskia bai Daniela bai ustut bai hizurako isoskiak errarazi noan hala ez hanes bedena euskarajiko mozkinak ziren eta irabazi bizi sinuen bai ira bai ira gero noan bosguinen bogerosta nimeleko mankisumatere ira bizi noan eta Egan ere uh, nik egin hori, elkarte bat entzat uh, uh, arituko nintzela. Eta hori, bo zuten, uh, ipatu bat eme hori, segi antion elkartearen zatzen. Eta ara, sos hori, irabazio nuen sos hori, zein zen mila, mila, mila boste unero, benan hori sos hori behitzu nuen elkarte hori. Antion hori tarazeko nor zen? Antion, regbi gure lagun bat, dea, angeluko eta jangoitzeko lagun bat, eta gero regbian ari zen gurekin, gero antrenadore izan zen. Eta be, kanzer uh, madalikatorrekin hilzen uh, uh, duela horrein uh, bose izazpiurte. Eta orduan uh, montatu genuen elkarte bat, ha? segi antion elkartea. Eta laguntzeko, uh, ara kanzer, uh, kanzer munduan diren jende oiek, laguntzeko diru mailan. Eta gure uh, obiektuazen uh, etxe bat, antion etxea montatzea. Uh, ebe uh, jende batzuek hori uh, zen duela eh? orain urte horrein ez da, da obiektu berdina behin nahi genuen justuki etxe bategin Baionaldean ospitalealdean, ospitali aldean uh, jendeak etortzeko etxe urtara hartak uh, ziren denboran uh, beren familia hori da Aztak ziderarik, hek atak betuak izaiteko? Ba, edo, tortzea, eta ez ba, ortea eta ez garrasitik uh, um, ez joan goizeko lauetan, joan bezperan, anlogekin eta segidan joan hospitalera. Hara hmm. eta poliki-poliki, uh, hori poliki, gira sosabiltzen, ba, egiten dugu uh, errukbi uh, torneo bat uh, iraila asielan, Urtero iten, Urtero iten dugu? Urtero bai, duena, eta piteka-piteka, rigira bai, sox zama eder bat izaiten, eta ikusiko dugu, be sox hori etxe batean ezartzen dugun, edo elkarte bateriema iten dugu beste elkarte batzuen laguntzeko. Mm -hmm. Bela, zain dine, presk parfe hori, ida basilik, dilu pixka bat, charaz? Bela, ba, pixka-piskat, bon. zain izbain handa da. Momentu, join eh, dut, ez nuen ikusia. <laughs> <laughs> Tabatsutan, bai, da bigtana espeleta kobi perra, bonita. Luis Mariano, ma... Luis Mariano, taso de combia. Bai, bai, bai, dejas en falta cenana, an etxe goian, este vagino lo pompom. Ala, belas cliché uh, init, eh? Ainitz bai. Ima mm. bai bai. Genio chat semen situ eh? E eh? eh, aski uh... Kalmi. Be, be, nahi nuen, ara uh, ez nuen nahi, paila zorena egin, edo. Bazen mestu da bat, da, furfurian ali zena. Ba, ma hafet, egin quoi? zuten casting bat, eta bazuten, ara, horiek nahi dute saldu, horiek uh, mankizuna. Eta, bai, bazen, uh, ziburuter bat, biziki irringarria zena, eta biziki laguna izan gira. Eta gero, bazen, neskak, orduan, ara produksioak entzatu dira, neskak xartzea hor, eta kesatzen, eta hibilidaz, neskak kesatu dira horien ertzean. Eta guriari dice, me bu, zango le jame? No, no, no, ya palo problem eta... Ese... Behar zen zerbait. Behar zen, hori da. Sobe <coughs> uh... ba, da izan gabe, behar zen... Ba, audientzia iteko. Hori da. beste pausa bat egiten dugu, Erdin, eta hor autatu duzua hau handi dualden, uh, kantu bat. Handi du aldek eman ikasteko. Bai hori da, Euskara. Euskara kantua zendako, zendako, zendako, haski beldu gona Euskararen uh, egoara, hemen ipar beti. Ikusten dutelako, be, iparaldeko ikastoletan Euskara galtzen ari dira. Uh, ba, Basuariko ikastolana izabera, za, ikusten dut igora ea basuragin, baina uste dut uh, izan uh, bidarte, uh, Angelu, Bayona, edo behar ba, uh, ez dakit, usta aritze, edo alere uh, ongi Euskara untsa dela, ez da nik kiki bat egiten dut ari kadiz, behar nekaldean jendea Euskaraz entzuten dut, mainan kostaldean, a, nire ustez Euskara landier handa, landier handi handi handi eta ara. Eta ez da eskimentuaz ikastolan aurra emaitea, perdu ingurumenez kualdun bat? Ez beti, ikastolan ikastan dut, ikastolan aurra ema eta ikastolan, ez da, batzue berberba folklor gisa ematen dute, ez dute, ara, sartzen dira ikastan dira, frantzese dira, ikastola barnean hauien aurrekin, ez da, ez da, eski bi, bi, bitxiatxe emaiten dut, eta, Pentsoun bagiginukela zerbaita txeman hori hoogen laguntzeko, beharba beha ez da houen falta ere, beinaana mm. Euskarakat lagian dela. Handi du alde beraz zautatu duzu. Eukora kantunekkin irekitzen zuen kontzertu hau. Iratzea mertxikaz betela jarriko Labetua el urxuriz gorrituko Se betzazaz pixa lezerdiko Euskaldunek Euskara dutek alduko Euskaldunek Euskaldunek Euskara Euskara kantua, ez nitzakea usartuko ez dakit gehiago norenak ziren 8, ba, eniz horreit, 8 bidenak mentoaz. Ba, akizuzok? Geretuko diat. Bon, itze derrak hasteko. Ba, ez ziste, artisten artean zuek. Us, us, us, us, us, Nien ez hau zuak ira hor. Ah, hau zuak ziste? Ba, ba, ba. To? Ikusten oso bat zutan. Ba, askotan, bai Ba, ba. ba. beti hor, azken kantu bat egin zuten, ez dakit zertan diren konzertuan aldeetik eta... Stakit, kutzuk edietan, people kutzuk edietan. <laughs> Gala. Ba, egin zuten, eh, kanboko uh, harmoniarekin eta bizitko kataliedeak ah, bai? bat. Mm, egia. Miker hamilibiarekin girela beti, badugu azken uh, den bat. Eh, Nahin nuen zurekin errubiaa eh, ipatu biztan dena. Ja, memento batez, aipatzen duzu, baionako peina batean zidela, uh, baionan bizi izan zirela, baionan segitzaile aldiz, uh, beho duzu segitzen. Uh, animatzaile dise ira uh... Bai, hori da bai, bai, bai gaztetan, berni um, gastetan aski nereguak sok Bayona bicisiran, berako poloku ikastorani ibili nintzen. Eta gero Jon ziren uh, bieritzera bizitzera eta hor nikbait oroitzapenak or 2000 talorita mabian finala eta autokusiak etxa pasatu suri torori. Eta Arab Etidanik gaztetan meri uh, zure dut. Eta segitzen dut beti estan arinez lanean ere. Eta bai, animatzaile Hori da, bai, uh, esatari uh, agilera zeraian. Eta eskuaraz gaineat ere? Hori da, ba, bai, be uh, bitxea da, efe eh, denak erranen dute uh, ez dela posibile, baina hor uh, deitu zida, norbaite zidan, norbaitek erantzidan, te uh, bilatzen dute esatari bat, an, agilera zeraian, torzen altzira. Eta to, joan nintzen, hola, eta azkenan casting bat izan zen ginen ogei bat hor. Ha ah, bai? Ba, ba bai, tordoan uh, ikan jote nahi sortik, ziren bat zuankoztar eta aztakitzar profesionalak. Supermerkatuko animatzaileak bezala? Hori da. Baxo, untsa jantziak eta, eta ni joan nintzen, jastu uh, bezala, biskat, ez dakit, joan nintzen hola, nik uste nuen justu, nahizidatela galetu zerbait. Eta azkenean, uh, bagin nuen trama bat, nitona, uh, talde baten osaketa erren bargin nuen, mikroan, hor zailai erdi-ergdian, utsazen, eta hori gini bargin nuen, eta gero, uh, no, Taldearen osaketa, gero teksto bat Frantsesez eta gero errantziguten, eta gero er, nahi duzuan argiten duzu. Improvisaketa. Improvisaketa. Eta uh, ari ziren denak, banaka-banaka, eta banaka, baziren uh, kriston profesionak eta bizikionak. Eta ni, uh, ni pasatzen, pasaintzin erraten ditez ez, me, eskapatzen nahi, zortik nik ez dakite egiten hori. Ah, me, bazi, bazi. Bo, mo, joan nintzen, eta hori uh, tekstoa frantzesez irakurri nuen, Taldaren hosaketa... Zuriak sentu edera dekin, <laughs> Ba, hori. Han <laughs> <laughs> bienvenu! <laughs> Ez, eta gero, taldaren hosaketa, elebidu nez egin oan, Euskaraz eta Frantxexez, eta hori neorkezu egin Hugehi bat ginean, eta nintzen amazazpigarrenak, eta inorkezu enegin, beraznik, elebidu nez egin oan. Eta gero, improbisaketa, berdina parte bat Frantxexez, eta part, beste parte bat Euskaraz egin oan.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 Ndankara, on aldizei hona, egia baitu parte txarrak. <gülüyor> Bereziak. Eh? Bereziak, baina uh, Euskara aldetik beti uh, berak hautatu nahi Euskara egiteko. Galetu zautan ere, uh, panel batzu Euskaratzea. Eta eta horrein, uh, uh, biarritzen, badira, badira e, um, langile ribidunak ere, uh, langile Euskaldunak. Uh, Kiroltzelaian direnak? Kiroltzela eta administratiboan ere. Uh -huh. Euskarara euskara panelak euskaratuz uh, partaietza munduan ere euskarazari direnak. Eran nahi du presentziak egiago abironen baino? Nik ez du segitzen abiron, bainan uh, batakit... Dizatari ba, gara... dik ez dut eginago eskoraz? Ez. Mm. ez, ez, Efen, ez dakit. Uh, ez dut euskara entzuten uh, bainoan beti, bainan uh, beharitzen bada euskara. Bada euskara eta eta beharrik. Uhum. Eta nolako eh, matxaguzietan, behar duzu horri izan? zure bai, tratua? Nire bai, nire tratua, be adibidez orostiralean bada partidobat zazpiak uh, <ride> no uh, uh, no <laughs> uh, <laughs> eta erditan, espero irabazik adutela. Nore kontra? Uh, Ados. Nore kontra? Ez dakit gire etxuan. Ez duen porta. Eta zazpekteretan da partidobat, nio teneiz ordu balde nago, pixkatu tekstuak eta irakurtzeko, taldearen usak lantzeko. Eta pardon, partido osoak iten dut uh, Eta partidota gero Bada um, partaidetza gunea Eta nire uh, Aritzanez mikroan partaidetza gunean Aipatzen uh, uh, Tekstoak urrengo partidoak uh, Gauza Oficialak eta horoko gauzak Giroltzen aian, behar duzu neutroa izan edo erakusten alduzu uh, Bi horren aldeko azidela yes, yes, yes, Ez du erakutsi yes, behar yes, yes. Hori zailada Normalki Zaila da ez, hori Normalki ez erakutsi behar, eta yeah. Gertok izan nuen uh, istilutiki bat or, izan zelarik uh, Biarritze Bayona partida uh, final hori hor, uh, uh, bimilata amabiko ekainaren amabian, ez, bimilata hori, bostak egin hori zen, ekainaren hori amabibat izan zen animeleko partide bat, nuen zen uh, uh, Biarritze Bayonaren kontra, barras bat, eta Bayona topa malau ean zen, Biarritze prodebian, eta azkenean uh, Biarritze ego zen, eta Bayona jautzi zen. Eta horgo esatari gisa nintzen sobera neutro jo izan e, xatu nintzen biskata biagittzeko zaeak um, kantararazten, eta eta eta bijitzeko taldeak jatuzuena 40 mila bat euro e, isuna. Abaie, eh? ohengatik. Zuk ba, neutroa izan behar duzu? Ba, e normalki gara. Gua uh, em, ematen ditugu zenbakiak uh, uh, emaitzak eta horriak e joan uh, eta etorriak or, uh, atelatzen, atelatzen diren eta sartzen diren jokalariak gero neutro izan behar uh. da. Eta horren nintzen zuen, gara neutro izan. Ba, Ilauten du ordeantzuma demora bada ezilela? Eta emezortzian, dula ah, bost ba, bost orde, segerren urtea. Abai, gero bizekiongi pasatzen da, egia Kirol mailan piskat aski zaila da, or, az, eta, amalau, amalauga gendira. Baina Giro aski, Giro ona da, naiz eta entzuten entzutenderean gauz histori guziak. Ara Giro ona da, bahnean, eta, eta beste gauz bat egia e da ere, Kirolariekin ere aski, ez gira lagune, eh? Mainan, uh, kurutzatzen dituzu kurutzatzen eta gitzatzen dut zira hiekin. Bai, bai, eta hageman onak egiten dira ere batzuekin, denekin ez. Bainan e, batzu lagun batzu bilekatu dira. Eta mm. iran behar da ere, badira, eusk, egoaldetik ere, badira jokalariak, kehman aurreko txea adibidez, uh, eta beste jokalari batzu, eta hor, um, korrika heldu da. Eta gandiet boa, e, korrika rentzat biagitzerekin, torri barko zire, ez bai, bai, go, torriko eta dena, Eta hori hartu da ere taldearen bartetik. Bai? Ba, bai, ba, eh... uh, bieritzeko taldeak kilometro hartzendo uh, korrikarenzat, eduki la korrika naritzera. La Na parte hartzen dute ah, bai parte hartzen dute. Eh, uh, egeroa divis luhamako ere, luhamako izant ziren uh, ba um, eh, izan ziren ere uh, argazkiak, uh, nire ere mintzatunitzen zu luhamaz, mintza la ere mintzatzen gira mintza la Bestan, libertate batzu badituzu araite. Ez itun ah. ni keutatsen, eh. Uh -huh. Ni ke sut libertate lik bate ni ke erreten dizute. Hala, hori hori aipatzen duzu, horiek dute testu guztiak egiten, ni ga ipatzen ut. Ah. Grogainetik erreten gauzak, osak, baina el, biheritzetik helduta dena, eh. Uh -huh. taldeak du horiek ba, dute utatsen eta eta noretza ta utun batzu baituste ere. Uh -huh. Eta emekie emekie egin duzu zure lekoa, hori lako giruan uh, animatza ide, esatari gishan, frantziako hitzulean eh? ahitu zira ere talde bateko? Bai, bai, esperientzi ikerra garria, ez uh, duen bentsatzen eta deitu zidaten uh, kofidiz taldekoek, hori ritu anitzen? Kofidiz? Taldi, enfin, omdiada, orten, uh, ha bai, kofidiz taldia, eske ondia da, ikusio dugu aurten donosti nebezio zutela etapa, uh, bai, deitu zidaten uh, jakiteko esatari nahi non izan uh, oientzat. Ez, casting talde batek deitu zidan, jekiteko ean-ainoen uh, uh, esatari izan uh, karabanean. Puh, eta xe <tientu> iran uf, kasua, uh, eta ganean, bon, noiz da. Ebe, Tour de France da uh, uh, ustailean. Uf, nik, xeitik, behatzira ezin dut, naiz nian nahiz, erdoan hor blokatu adot, ah, mea, justu kida, igualdeko iru, uh, iru eta pensat. Eta gaten, bon, adoz naiz, mainan... Uh, Nik ez du nahi jandarmeria edo armai de franz zentzat egin, ez ez, um, kofidiz zentzat. Bon, eta kofidiz zen badira uh, txirinulari euskaldunak, eta behar, joan nintzen, eta eta pff, kriston uh, Kriston eksperientzi edera. Ah, e, eta karabanan, beraz, ze motivatzea, horra uh, pasatu aintzinda? Bait, urrat pasatua entzin, bait gira berruita mar bat edo egaldean ginen hidrogoita mar bat karabana eta bayonatik geroi ziren egunta berruita mar bat. Eta bait, pasatzen gira, errietan, mendietan eta normalki, kofidizetaz minzatu gartzen. Promozioa egiteko? Hori, ba, ez dut bat tele promotioa egine. Like zer da kofidiz, ez dakit zer denele? Kofidiz da depre, depre, uh, ah, xocha ah, prestatzen ah, dute. Ah, eh, Kredituak? Kredituak. Eta, eta ni azkenean egualdean Kristo argrakazta zen. Eta errantzi daten, kofiziko, ikosiko zu, bikaina izanen da, zarikoituko musikak, dezane katrobean, eta oh. ez dakitzen. Oh. Oh. Eta nik handiat, <laughs> itxoen. Uh, nahi bat duzue, behar dira euskal musikak. Ah, ego kestugu ez deus ezagutzen, nik montatu neen playlist bat. Eta hor baziren, osutaga, jotake, denetarik... Uh, Untza, bo, gozategi, denetarek de zaginan. Ah, arritu dira, hori anean? Eta arritu dira, Ego eta aldecon. mendira egoten gilarrik, e Bilbon le le lehen etapa, me zen, uh, Pirineo ta mezala. Ahri, ahri. eta mezala, argi, argi, eta ikorten uh, dituen meso batzu, atletik, eta ezta kitzer, eta jendea erroa Ero, Ero, e zen. Ero, erroa. <laughs> Bik aina zen. Baitut bideo uh, batzu, uh, puf. Ego kituzi da? Ha, ba, ba. Eta hori baten lana egokitzea. kitzea? Eta hori da, nik beti ola egindut, eta, eta, eta biziki maitatu dut bain. Libertatea dukanduzu eta konfianntsagin izute? Bai, bai konfianntsagin dautate Ogan bazen, diferentzia bate Irunen pasagirelarik or Zubian, uh, kristun diferentzia Zen, uh, giro manen aldetik Agri ma, bai, gajia, gajia. Endaian eta Endaian, bai endaian tegoiti Aski berezia, giroa Frantxez giroa, French, giroa. Bai. Ez eta urrundik dira, beren autokarrabanekin Betzoak eta pa guziak egiten dituzte Hogei bai. egunez, hor dira Ezkerreskoin, ez egitzen dute Uh, Ego aldean, uh, Zepulita zen uh, erritiki batzu trebeskatzea, hiru e, edo pertsonarekin eta zu hor erdi erdien kamionarekin. Eta henduik ezagin nuen uh, ikurriña horrezagin nuen, ez uh, ez, bikaina zen. Prest berriz egiteko? Uh, Prest berriz egiteko, baina uh, Euskal Herrian. Eh? Uh, mm. uh, baina ez, bayonan bukatu genuen, biharamunan akizeetan uh, zen eta deitu-ditut uh, Karamanako hoiek, jekiteko nopastu zen, eta jendizaten ah, ze horribla. Ah, landesetan eta ez da girorik, ez da deus, da, dena susen da. Egi amen, ora, badira mendiak, badira uh, kostaldean ere lekeitio harri-garria zen, jendeguzia balkoinetan zen eta hor kantara zinituen bat ginoen kantu bat, ez da kitzen zen geho eta dena kantuz, Den dena kantuz eta uh, oiuka ikurriak denetan, ikurriak bezian milaka eta milaka Aba bai. Mesiko <laughs> polita. Altar gaskitan entzatzen ziren hauen ag agertzea. Baultan eta entzatzen dira. Bai, hor pintadak eta merra, izan denetan pintadak denetan basilica ni denetan ez uh, ez kristona zen <laughs> Hura, toko dugu, azken uh, lau minutak baititugu, eta, um, uh, bo, aipatu dugu deia, eh, kantuarena, eta um, badera kantuaren kultura, din batetika, eta erten zinuene, goaldean eta maite dutela kantua, zer inmerditaik ez, dakit bultzatzeko, kantu xahak, edo kantatzeko gogoa inalazteko, zuk uh, aipatu zu jokame eta orako proiektuak baditu zuela, eta ari direla beste batzu sortzen, ere? Ba bain? Bae, ba dira, ba, gu, gu, jokame kantuz uh, gugira ahangoetzea basurikoak, baina bai honan uh, ba, badera talde bat, uh, ustaritzen ere bridiliak, horiek uh, or, ere dira, hora, kantua gikazte. Zela bestetan eta ekatatzeko gizan? Hori da, bae, bestetan, ostatu-zostatu, uh, uh, kantuz gitarrekin, akordeonekin, eta gazteak, ez, ara, eta ustut behar nekaldean ere badirela. Bai, ez dakit, uh, ongi dena da kantatzea, uh, ba, paperi gabe edo telefonori gabe, eta lalara egin gabe eta eta kantuzarrak eta ez beti er, egoak eta loko gauzak. Wow. Hori <laughs> ez, ez du behar ikusten, hemen kantatzea egoak eta hori txuri a txuri. Hori da, nire laguneko, taldeko lagunek erratoten, porkoa, zenako ez ego egiten egoak hemen, eta egoak ez dut zautzen da txuri a txuri. Egoaldean egiteak txuri a txuri edo, edo bai ez, ez du gauza behar din egiten. Hemen da gehiago maila, Hegoaldean hori uh, kantatzen dute ezagutzen dutelako zer diren hitzak zer den kantu hori. Hmm. Aski paradoxala iruditzen zatua uh, dantzaldi talde batean ari bai izan baiitzira, Geruta gutiago ikusten dira dantzaldi taldeak uh, hmm. placetan egiko uh, bestetan, uh, gaaldiak bukatzeko gehiago ditxiak dira edo uh, ze pasatzen da. Ez dakit, mareeroski ma uste duut orainna uh, musika nolajan uh, musika bizi edo, Egiazko musikariak baztegtzen direla eta gerrota gehiago hori ordinatore eta CD musikak ezartzen direla egiko bestetan. Eta hori domaia da aldea hainitzen zate, uh, giro mailan, hori ikusten da gerrota gazte gehiago dira bestetan, ama uh, lau uh, bost, ama seoktekoak. Egia DJ, DJ mundua besartzen dela gerrota gehiago uh, gure mondura. Eta paradoxala erraiten nuen, zenta Andonio Ilokiegi bat, aldo bere gitarrarekin, dena kantuz haidian uh, emaiten ditu? Bai, ba, Andonio Ilokiegi gukakarrez egin honen, ahango itzerat, uh, berak egin ditu kan, euskal kantuak, benan egin nendu uh, Spears, egin nendu denetarek egiten du, eta, eta ba, erokeria da, eh, bera, bere, ez du inok be, egiten, berak egiten duena, uh, bikaina da tipori, bizkik egisakoa, uh, benan bai, egia, uh, Euskarak antuak badu, eh, nire ustaz, badu leku, hemen Euskar egian, ere, badu lekua initz, eh, hendak aridira ikastean, uh, ustaz, maite dutela euskal kantua uh, eta hobe, behar, mm. ba, Euskarak uh, oktarik uh, irabaziko dugu zerbait? Mm -hmm. Agian. Agian. Bo, Mikel Amil via bururatzen ari da, gure txanda. Deia. Bai. Bidezker, horridik, eh, horretaraziko ditugu berdin animakzioen dituzuen itzorduak, ondoko iabeteetan? Bai. Ebe horre da, de deia azte buru honetan, horre da animakzioen batera, horre da xeaskaren zate, xeaskariek a, antolatzen dugu Lentzero Park, Azparniko Mendealagelan, beraz, larumatat egendearekin horrekin horrekin, Eta ja, ortsan alzizte jende guziak, jende munduko jende guziak haintzina azizte. Gero Basusarriko ikastabarekin partaidetzan uh, leheratoki bat ezartzen dugu Basusarriin abenduaren uh, oita zazpitik ogoita maherat. Eta gero Txiki Park da irurte uh, uh, ezin etorri zorko bide historio rengatik. Begara zirateldu gira Txiki Park ekin uh, lauetik zazpi arte. Ara baka az, azken uh, abenduko azken bakantzauek. Honekin nendu bat. Me bai. Allez mes minuscules Kermikelle, souli vampi et ta bestialité va tartere, ongi xiki ba,